פרק י"ד וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי <תקורא> ותמנתה <תקורא> מבנות פלישתים, ועתה, קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואימו, האם בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה, כך לי, כי היא ישרה בעיניי. ואביו ואמו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח ה' וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה אין בידו. ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. וישוב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגוויית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול. וילך אל אביו ואל אמו. וייתן להם ויאכלו, ולא יגיד להם כי מגוויית האריה רדע הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי כראותם אותו, ויקחו שלושים מררים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחודה נא לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם? ונתתי לכם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים. ויאמרו לו, חודה חידתך ונשמענה. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. ולא יחלו להגיד החידה שלושת ימים. ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. על יורשנו קראתם לנו, הלא... ותבק אשת שמשון עליו, ותאמר רק שנאתני ולא אהבתני. החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת? ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד? ותבק עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה, ויהי ביום השביעי, ויגד לה כי הציקת הוא. ותגד החידה לבני עמה. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש ומעז מארי? ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויח מהם שלושים איש, ויקח את חליצותם, וייתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו, ויעל בית אביהו. ותהי אשת שמשון למרעהו, אשר ריעה לו.